«Дав би то Бог!» – і добродійка очі благально на небо підняла. «Він і Кирикутці кінця доїде, чим раз більше запалювався отець Лецький. Він один, бо всі його гріхи знає, а тих гріхів у нашого начальника, як на голові волосся. Головна річ, що поможемо Шагаєві, а через Шагая може і Гані». Добродійка кивалася побожно. «Дав би то Бог, дав би то Бог!» – шептала. «От бідне сиротисько!» Не така то вона вже й бідна, як купимо тих двадцять шнурів, як купимо, але перше, перше то так. Мені аж дивно, що ми про неї так довго не погадали. І коли би нас також Бог покликав до себе, Ілецька перехрестилася, і не згадуй такого, великий гріх забрали би ми з собою, великий, тяжкий гріх, а так, може, все зложиться як найкраще, бо за сиротою пан біг з калитою. Я також так само гадаю. Бо чи не Боже, це воля, що якраз тепер секретар з тими товстогузами до нас приїхав. Він прийшов, немов покликаний, правда? Не одно так якось дивно складається, що й повірити важко. Світ як казка, а все Божа ласка. Добре кажеш, що все Божа ласка. Завтра службу Божу на ту інтенцію відправлю і відкашельнув, значу, що, бо надходила Ганя. Була збентежена, радісна і тривожна. «А що там, Ганю?» – спитала її добродійка Ілецька. «Нічого, прошу тети, пан Жага йде». Ілецький схопився на рівні ноги. «Де? От вулиці, вже до наших воріт доходить», – говорила, визираючи крізь кляні двері. «Чого ж ти чекаєш, Ганю?» – звернувся до неї Ілецький. «Іди, поможи йому видрабатися по сходах, ховсько, а він ще, мабуть, ослаблений після недуги». Ганя побігла. Шагай був дійсно ослаблений, але вдавав кріпкого. «Дивно мені, що я знов тут, серед тих гостинних стін, почав. ніби з дуже далекої дороги вернувся, все якесь таке інше. То, звичайно, як чоловікові по тяжкій недузі, здається, – відповіла йому добродійка, – але ми такі, як перший, так само радо вас вітаємо в себе. А може, ще й радніше, – докинув отець Лецький, – бо скучилося нам за вами». «Не було, за ким боронився Шагай, бо хто я? От смиренний раб Божий. Кого? Боги вчителем зробили. Це ви вже нам лишіть, хто ви. Як скажемо, що скучилися, то скучилися. На старі літа не станемо брехати. Чого ж ви стоїте? Сідайте, пане Шагай. Але, але чи не заскоро ви встали, як гадаєте, га?» То рано встає, тому бог дає. Так, так, лиш не по хворобі. По хворобі день довше полежати, ніж годину заскору встати. Мені також вже скучилося за панством, признався шагай і мимохідь глянув на Ганю. Ганя спаленіла і побігла до кухні. Не вірю, би вам скучилося за нами, старими, відповів Ілецький, хіба що? І не докінчив, бо добродійка грізно подивилася на нього. А де ж ваш товариш? спитала. Семаківський. Егеш, пішов до Товстогузів, казав, що дуже багато праці має, хоче вже раз тую поліхромію церкви скінчити. Дуже багато часу втратив, доглядаючи мене в недузі. Сторицій йому Бог ту втрату нагородить. Або я знаю. Але я вам кажу, не тратьте віри, пане шагай, в ласку, і справедливість Божу, бо хто, як Бог? Хотів би я. Але так воно якось дивно складається, що чоловік не раз мимохідь каменем за хліб відплачує. Хлібом я Семаківському відплатити не можу. Лиш не філософствуйте. Бо або філософія, або віра. А святий Августин, за Квіно, Тертуліян, Отче Добродію. А ви їх твори читали? Щось трохи. Трохи то замало. Тому я й не беруся на ту тему говорити. Віра моя, «Спасеть м'я вірю і спасен'є чаю». «А як же там ваші діла, пане Шагай?» перервала ту небезпечну розмову добродійка Ілецька, бо вона боялася, що чогось грішного не договорились до якоїсь єресі. «Як мої діла?» – питають пані. «Маю на гадці вибори і інші наші сільські справи». Шагай сумно голову похилив. «Нічого доброго. Забігав до мене залісний, але бачив, що я хворий і не хотів мене дратувати». А все ж таки, а все ж таки не скрив, що надії на побіду нема. Нема. Кирикучка за сильний противник, а я за слабосильний. Давид і Голіаф, прошу, пані, за Кирикучкою не тільки пани в місті стоять, але й житничани чим раз більше за ним потягають і не дивуються. Потрібують його. Він і гроші на переднівку позичить, і засівне зерно на відробок дасть, як то кажуть, у біді порятує, а я що? Гіркий цей порятунок, завважив отець Ілецький, Кирикучка гірший лихвар від жида і від банку. Потопаючи і бритви хапається отче, так і наш бідний селянин. Я йому обіцяю добро в майбутності, а Кирикучки він потребує нині. Що з того, що цей Кирикучка деморалізує село, що не одного і не одну тяжко скривдив і ще скривдить, коли для других він конче потрібний? «До того нігде, правди, діти, відколи я до житник прийшов, то громада спокою немає. Все якісь слідства, комісії, кари, жандарі з села не вилазять, а це навіть найсвідомішим людям наскучить. І тому-то я й не дивуюсь, що житничани з кожним днем мене менше прихильно ставляться». «Хто вам це сказав?» – спитала добродійка. «Ніхто, але від чого маю очі? Тікають переді мною, щоб Кирикучка не побачив, що балакаю з ними». Небагато людей є скорих до жертви Сумно А вже ж, що не весело, пані добродійко де я тем мені раз не зражуюся Що мав зробити, зробив Як заберуть мене житник І хтось інший прийде То що лиш тоді стануть Тут жалувати за шагаєм Зрозуміють, що я їм добра хотів Пригадають собі мої слова Промови, всі мої добрі починання А що лишаю залісного Так не боюся щоб вони пропали і засіснилися, ті починання. Навпаки, я певний, що лише тоді вони здійсняться. Бо як тепер цілі житники жалуються за Варською, так колись жалуватимуть за мною. Тепер я живий, реальний чоловік, такий, як і другий, а тоді буду легендою. Легенди потребують люди, бо вона впливає на їх почування, а в почуваннях найсильніші імпульси творчі. Не дурно я в житниках сидів, запалювався, не пригноблення і не смуток малювалися на його помарнілім обличчя, а якась дивна і трудна до очеркнення радість, радість ідейної людини, котра не дбає про себе, а тішиться успіхом своїх починань. Най мене переносять, най кидають мною, буду тим вітром, що запилює, і що зельня квіток від засохлої белини відриває та кидає їх у родючу землю. Не весь умру. Сказав це так, що Єлецький здивовано подивився на нього. Не пізнавав колишнього бідного і так мало вимагаючого шагая. Перед ним стояв один з тих дійсно тихих, але щирих патріотів, котрими ширилася, росла і кріпшала народовецька ідея. І коли дотепер цей сільський учитель був йому симпатичний, як частий гість і приятель дому, то відтепер він мусив його цінити й шанувати як частину тієї могутньої народної сили, якої досі, на жаль, не помічав.